Aquest dixous s'ha tornat a celebrar una concentració al centre d'atenció primària de Montgat-Tiana com a protesta pel tancament del servei d'urgències. La principal reivindicació que han realitzat les plataformes convocants ha estat poder celebrar una reunió conjunta amb les alcaldies de Tiana, Montgat i Badalona, aquesta última com a màxim responsable dels serveis sanitaris que ofereix l'empresa municipal Badalona Servis Assistencials. En aquesta ocasió, el govern de Tiana ha estat representat pels residus de salut Jordi Goss i el de territori i sostenibilitat Héctor González. El fa l'assistència a la concentració d'aquest dijous ha estat sensiblement inferior a la de la setmana passada i al voltant de 200 persones han estat presents en la protesta. En aquesta ocasió, però, han desestimat l'opció de tancar-se al centre mèdic, com van insinuar a fa 7 dies. La intenció dels portaveus de la manifestació és no cremar totes les naus i esgotar la via del diàleg. En aquest sentit, han reclamat una reunió amb l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, i els alcaldes de Montgat i Badalona. Els portaveus que han sotmès aquesta proposta a votació creuen que és important que l'empresa BCA faci públic el seu posicionament respecte al conflicte. El fet de comptar amb l'alcalde de Badalona, Sabia García Albion, l'obeix a que aquest és el màxim responsable de Badalona serveis Assistencials. En aquest sentit, el regidor de Salut de l'Ajuntament de Tiana, Jordi Gost, s'ha mostrat obert a qualsevol opció de diàleg per tal de sumar esforços contra aquest tancament. Manifestar que per part de l'empresa proveïdora de Badalona Serveis Assistencials doncs, sí que hi ha voluntat de, doncs, de trobar-nos i de parlar eh, del problema en si i de les alternatives que puguin haver i, i de, de, de, de com s'ha reorganitzat doncs aquesta assistència i, per tant, per part nostre, doncs, evidentment, tot el que sigui reunions i sumar esforços, perquè entenem doncs, que, evidentment, aquí hi ha prejudicada la doncs, població tant de Tiana com de Montgat, eh, reunions al màxim nivell perquè, per part nostre, per part del govern de, de Tiana, doncs, poder pressionar al màxim perquè es pugui recuperar aquest servei. D'altra banda, el regidor de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Tiana, Héctor González, ha anunciat que a curt termini l'equip de govern pensa presentar una moció de reprovació en el ple del proper dimarts sobre aquesta qüestió i també sobre l'impacte de les retallades en matèria d'educació que està patint Tiana. Enviar una reprovació clara, claríssima, del Consistori al Departament de, de Salut i també el Departament d'Educació, perquè són els dos apartaments protagonistes aquestes retallades tan radicals, tan severes, en tan mal moment, que evidentment no hem d'oblidar que no només s'estan produint en el sector sanitari, sinó també en el sector d'educació. No podem oblidar que en el sector d'educació s'ha patit una davallada de gairebé el 27% de les subvencions per a l'escola de bressol i gairebé el 50% per a les escoles de música, això no ho podem pas oblidar. Gent per progrés de Tiana també ha volgut afegir-se a la protesta a través del número 2 del partit, Ferran Pasqual, que s'ha mostrat molt crític amb aquesta decisió per la qual no troba justificació. Qualsevol retall, independentment de les causes i de la crisi i tot això que es parla de les, les retallades i les, de, de, de serveis, sobretot en sanitat, en educació, això són, o sigui, no, no tenen cap justificació, eh, es poden trobar altre, altres solucions, però bueno, independentment d'això, evidentment hi ha un grup de gent que